У займиську тиху, нікого немає. Гнат так підозріло позирає на неї, що робиться моторошно, але виходять на гору і нічого, розходяться. Чи не дозволила б Марії зайти до тебе? Ото, Гнати, зайдеш, а ти знаєш людей, язики у кожного безкості. Краще – ні. Марії, говорить він, коли б ти тільки знала – і вриває. Марія М'яковіє. Боже, як вона має мало часу. Зовсім забула. Там же дітвора сама. Постій, Марія. Не вичевлю, чуєш справжнього слова. А, люблю все-таки тебе. Так, чуєш, Марія? Люблю, от. Мовчи ліпше з такими речами. Ніякого. У мене ж діти, господарство. Діти, господарство. У мене... «А коли б, значить, перебила? Не гніви гнати Бога. Оженися, і будеш, як і всі люди, жити. Треба гнати жити, а то вбив собі в голову. Не можу ж я. Знаю, що не можу». Марія сказала добраніч і пішла. Пішла швидко і зараз зникла в темноті. Гнат лишився зовсім сам. «Весняно й тихо пахне земля міцними випарами». Кущі й дерева вбралися бруньками, тиша, приморозок, на небі рясно зір, надпостояв і, замість повернути через перелаз до себе, пішов стежкою попід плотом за Марією. Стежка м'яка, кроків майже не чути. Навколо рідкі сливові дерева, а далі дві розлогі яблуні терольки. Під ними кубкою гною. Примостилася стареча городжена клунчина корнівого брата конона. Над зупиняється коло клунні, стоїть і наслухує. Після дістає куриво, вибиває кресалом вогонь і закурює. Курить довго, затягується міцним бакуновим димом. Он хтось у темноті йде, наближається, рівняється з гнатом. Добрий вечір, Гапка Хомиха. Дай бо здоров'я, — відповідає Нат. Це ти. Що тут робиш? Хіба ж не бачиш, от стою, що з вечірні. Пізненько ти чуєш, вертаєшся звечірні. Далебі, голубе заблукав, не туди твої стежки. Хі -хі -хі -хі. А чи не тягне тебе часом Марія? Знаю, знаю. Молодиця Як Тур і грім її не візьме. Ти, гапко, не того. Чору спустила свою широку. Хі -хі -хі. А що хіба? Не твою ж беру чужу. Вона на тебе й задом не дивиться, а гладка, як кобила. Хоч, щоб допомогла? Який нечистий тебе бабу приніс? Хто тебе просить допомагати?» Само собою вирвалося Огната. Гапка заскреготала сміхом. «Не бійся, коли б вона опинилася своїми бахорами без нічого, задала б і про тебе. Йди, гапко, своєю дорогою» і відвернувся. Він сьогодні сповідався і причащався. Він навіть плюнути не сміє, бо виплює святе христове тіло. На думку лізе лайка і чути погане дихання сатани, жорстоке і палюче. Повернувся і швидко поштекільгав до свого перелазу на упростець без стежки. Гапка погупоніла в долину. На Великдень церкви в вогнях На монастирській дзвіниці барвисті вогні – від вечора до ранку висять ліхтарі і згоріють. Зоріє також небо і також всі вікна хат. У Марії, як і у всіх людей, горить під образами лампадка, накритий білим стіл, на нім кіш на посвячене готовий. Заспіває другий півень, встанеш і підеш до залитої вогнями церкви. Але у Марії на душі суга. «Тяжка і чорна суга. Снився дивний сон. Дістала листа від Корнія. Жив і здоров, але додому скоро не сподівайся. Чому, любий, чому далекий? Адже тут весна, великдень, поле й діти чекають. Спати такої ночі не годиться. Сон силоміці рветься». Але хіба ви не знаєте, що нечистий цілу ніч над землею літає і спокушує? Засни трошки, ляж і засни. Ні, нечиста сила, не засну. Чекай, за хвилину райські двері відчиняться, вирветься на цілому світі і на небі, і навіть у пеклі Христос воскрес. І ти, чорний демоне, падеш перед обличчям Великого Воскресення».